Deus amor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 en que nunca habías un hombre colgando colgando colgando dos Vo un riso voto un riso que no parezca nervioso relaado que no sé se si escandaloso bueno vaisamos un poquito esta música que con esta música ya vemos a dónde vamos no vamos a Galicia para falar con factoría de subsistencia pero con uno seus componentes josito josito Porto vamos a hablar. muy buenas tardes josito Moi boas tardes, moi boas... encantado de falar con vos Dixeno ben, Factoría de Subsistencia, verdad, Josito? Dixeno penso que diste mellor Factoría de Subsistencia que o Radio Sant Boi <risa> Moitísimas gracias, moitísimas gracias por atendernos e ben vido Unha aperta grande sí, de, de, de aquí, os galegos do Mediterráneo, te saludamos Escoita, Josito Porto, xunto con con outros, con outros componentes Vai, sí Sí, con, con Sabela Dacal me parece, Adrián Ríos e eh, Rafa Otero compoñen esta factoría de subsistencia que, que, que, que, que bueno, é rock de, de subsistencia tamén, non? Absolutamente, absolutamente, eu que sempre escapei das porque eu levo no mundo da música foi parello co, co mundo do teatro e da interpretación, uh -huh. enribada como actor, eh, e dende o principio, onde que empecéi, Nunca me gustaron as etiquetas Eu sempre me inventaba etiquetas de alguma maneira Nunca <risa> <risa> cabe Nun grupo que tiña que era coros y danzas No final dos oitenta e este ano ah, noventa sí. E ese grupo eh, Dicíamos que facíamos rock de batea Cando a xente nos pregunta decíamos, Facemos rock de batea Porque eu son de Vila García de Arousa claro, E agora claro. con esto de factoría de subsistencia Claro Estamos nun momento de subsistencia Dende que empezou o grupo Subsistencia absoluta Yo un día falaba cun amigo que, bueno, eh, crítico musical uh -huh. aquí en Galicia e lle dicía, oh, "Que tipo de música facemos? Porque todo como moi variado que fago, non? Son uh -huh. porxidente, non? É dentro do mundo do rock, pero bueno, que que non é unha liña moi demasiado demasiado marcada, non? Demasiado no. clara." E o colega me dicía, oh, está claro, tío, que o que fas rock subsistente." E <risas> se, "Pues encantou, encantou me, me, me iso, rock subsistente." Moi ben, moi ben. <risas> bueno, rock A, a fin de contas é música, e o que importa é, é, é música ya, máis en galego, que non todo o mundo pode presumir diso, eh? De de, de, ver, de verdade que facilitounos o teu contacto pois un grande amigo que además coido que tamén é voso Tatán, que que é vamos dicir do Tatán? é un dos grandes e unha desas de persoas maravillosas profesionalmente e para min o máis importante É unha delicia É unha delicia de ser humano mm. Claro, creo que sí Bueno, eh, eh, a máis É eu agradecido sempre pois de que el este o carón das nosas inquietudes e inquedanzas e, ademais, ele é un grande dinamizador non somente da música, sino tamén da, da sí. dos títeres, non? Porque Tancharina, uh -huh. Tancharina é unha mostra de, de afecto cara a todo o mundo, máis os cativos que, que os maiores, pero os maiores tamén poden disfrutar con ele. Por suposto, por suposto, Bueno, en que está desmetidos? Este que estábamos coitando antes era colgando, non? Pertence a unha nova proposta que fixeste desa aí sí, pouquinho, non? Sí, mira, factoría de subsistencia eh, nace eu sempre eh, sempre digo estas tonterías, estas parvadas digo que nace que eh, coa necesidade de andar, eh, por, por causa de andar indignados cando empezou todo aquel movimento dos indignados cando empezou toda aquela historia de, de aquel movimento de masa social que cando comezou, polo menos, pues era unha cousa que Que penso que abriu moitas, moitas portas cara ao optimismo uh -huh. eh, bueno, claro, eu levo xa coa música profesionalmente desde oitenta e oito xa vamos <risa> bueno, maiores pero, e con factos de su pois precisamente comecei xa eh, profesion, pro, profesionalmente ese ano, que foi 11 ou 2011 uh -huh. Uh -huh. e acorde-me que además, dos primeiros concertos que tivemos fun eu coa guitarra foi aquel momento que claro, para os máis novos hai mil anos, non? pero os que, xa, <risas> os que xa non somos tan novos pois foi, hai nada sí. non, claro, non, hai non? Pois era cando se ocuparon as, as prazas dos concellos e cando a xente acampaban as prazas entón eu formei parte pois, tamén bueno, tamén aquí en, en Compostela sí. eh, organizouse esa ocupación da Praza do Bradoiro Eh, e então pois os artistas pois achegámonos por ali pois para amenizarle, esa, uh -huh. esa espera, esa, esa loita, non? Eh, pacífica que mantiña a cidadanía. E foi ese ano pois cando eu me cheguei coa guitarra e me dediquei a tocar aí umas pezas aos, aos indignados, non? A xente que estaba ali. e foi sí, sí, sí. foi porque eu tiro moito, sempre soy, tiro moito da ironía, eu son un payaso. É tiro, pero payaso, para mí un payaso é, ser, é algo maravilloso, evidentemente, non? Non vei tanto E eu tiro moito da ironía e do sarcasmo continuo, non? Uh -huh. eu dediquei naquele concerto Naquele momento estaba, estaba gobernando en Compostela Un, un, un personaxe, un personaxe uh -huh. sí. directamente con Derroa que era bueno, da non vou entrar en detalles, que mo coñeces sabe do que falo. Pero era un tipo que era dunha dunha comitiva de, do concello, como se chamen as pandas de dos concelleiros, de tres estaban imputados 11. O xefe era marabilloso. Eu todo o tempo que estivera, todo tempo que estivera aí tocando, co pois este cara xa un aspecto, un solitario coa guitarra, dedicárame todo o rato a dicir, "Bueno, eh Sabedes que eu estou aquí eh, promovido polo vosso alcalde, conde Roa, esos ás, de... ah, xente enfadabas. En... Estía lle porque, claro, él non sabe como vaciar esta praza tan maravillosa para disfrute e goce dos peregrinos e uh -huh. por eso estou aquí para tocarvos unhas pezas houve xente, non... xente que non pillou a ironía e non, sen día, algún deles ainda pensan que eu falaba en serio o que me parece maravilloso né? bueno, pois pues, a raíz daquilo me contou de que Fatoría era un proxeto que podía ter vida por diante e entón, mm. eh, bueno, despois de probar con, con, con un par de persoas con, con Alfredo que foi mm. con que realmente empecé a tocar un amigo argentino e eu con, con Anxo Graña mm. outro compañero daquilo, da Zanado Morrazo E atopeia por fin a, a, a estabilidade con Xabela Dacal, Xabella. que é unha auténtica maravilla ah, e a raíz disso xa eh, no, eh, sacamos un primeiro disco no 15 mm. un segundo disco no 18 sí, e agora este que eh, o, o terceiro traballo non? o terceiro álbum de Fatoria de Susistencia que é o, que o, o tema que estamos escoitando non? que escoitamos mm. antes que era colgando, o colgando, colgando que era o tema que vai abrir, que vai abrir este traballo, ¿no? Que un no, no, traballo sí. máis máis máis roquero, máis eh máis persoal. Bueno, realmente facería a subsistencia un traballo, para mí é absolutamente personal porque son as cousas que saen aí dentro de mí que bueno, que teño a, a oportunidade de sempre de rodearme dos musicazos do Copón no. e neste caso Sabela Xadela é, vamos auténtica maravilla e xa coa, sí, coa integración non saber é unha pasada, porque Y le que como Ausánchios acordeón. Canta, canta mellor cos Anchus. <ríe> <Sí, ríe> un acordeonista sí. increíble e pianista. Pianista é, tamén. É sí, sí, sí, sí é unha maravilla. Falando de pianista, tendes moita relación cun pianista aí bastante importante e interesante que temos previsto na nosa agenda pois contactar con el, un tal Vidal, non sei sí, si sí, sí, sí pode, <ríe> de nome Pablo. Pablo exactamente, si. Sí. <ríe> que ademais, ademais é un grande tamén, que, que tamén ten outro traballiño que, que que me parece que que que o ten publicado ou publica agora, non? Al, algo, te, algo ten que ver con factoría de subsistencia de feito. Sí. Este, terceiro, este terceiro traballo de, de, de Pablo Vidal está grabado e producido por Pablo Vidal. Este, Pablo Vidal é unha maravilla. É o sol pues de Vila García da Rousa. É Pablo tamén, é, da, ali, da zona de Vila García da Rousa. Toma, Arousa. mira. De Vamio. Realmente de Vamio. É un, é gran, de un, un grande que que do piano. piano. Yo tipo montou montou os É eh, eh un chalado, eh un chalado. <risas> de repente decide un, un maravilloso chalado, non entendedes, sí, é sí, todo sí, sí, maravilloso. Decidiu montar un estudio de grabación en este momento no que I no que parece que os os traballos discográficos Están, eh, están, están diminuindo non, uh -huh. sí, Absolutamente, sí, claro, parece sí, que sí. non ten ningún tipo de valor ou de mérito eh. o no efeito de ter un traballo en man non que todo polas redes, que tamén está guai é eh? sí. o que hai, eh? o mundo vai como vai non sí, sí. e hai que ir, ou vas ou, ou, ou, ou apartaste pero bueno, hai que intentar seguir en esta historia, sobre todo cando vives desta de movida mm. eh, eh, Pablo De repente vai en de repente tienen montar un estudio de grabazón, de grabación. Uh -huh. Uh -huh. E un estudio de grabación que se chama Aldea, Aldea Global. Global uh -huh. Que é unha auténtica pasada, que é que unha auténtica pasada, é un luxo, é un sí. luxo. Sí, sí. Eu sempre lle digo, "Joder, tío, espero que vaian moi ben, se non vai moi ben, filla unha boa carne porque aquí podes montar un chiringuito maravilloso, unha chuga, <risas> unha tascaría cojonante." <risas> no, no, <pero risas> llámas, llámas de todo, ese un pianista enorme. É un É un contrabaixista un eh, eh, Pablo é destes Como dicía un amigo meu É un asqueroso que lo sabe hacer todo <risas> <risas> E é o productor deste disco Ademais, Pablo e eu Conhecémonos dende... Bueno, pois pues, cando eu empecéi con Coros y Danzas No 88 uhum, uhum. Eh, Pablo e eu xa éramos amigos non? De feito, cando eu teña Eu daquela tocaba baixo en Corosi E cando tiña algún tipo de contratempo Co baixo, se me escarallaba Algo, edad Falaba con Pablo, que sempre foi Pablo é un mañites. Uh -huh. Pablo é un personaxe, un músico uh -huh. eh, dos que Reixa eh, foi plenamente consciente da súa valía e eh, contou con él para a súa historia de resentidos. Eh, con Pablo eh, están pendentes de contactar con él sempre o Xia Xenye. Uh -huh. Ten eh, proxetos eh, jazz pagano. Eh, con Clara Pino tamén ten uns traballos maravillosos, Pablo é unha pasada, é unha, unha fortuna que existan este tipo de, de seres humanos ou nos horredores, de tanta mediocridade é maravilloso, non? que de repente abronan ese tipo de este tipo de, de, de personas, personas ¿no? ¿no? Sí, tengo un, un, bueno, tenemos que hablar con él porque me parece que tengo un, un trabajo que, que titula 11 canciones, yo John Adanza me parece que es así ¿no? Sí, eh, sí, tenemos sí, sí, sí, que hablar, sí. tenemos anotado pero ahí no, no, no contactamos con él en 20 días ocasiones sí que lo faremos la verdad de que, sí. pues claro que admiramos, escritamos en su música también pero, sí, hombre, claro. los, lógicamente pues eso, tenemos que hablar también con él pero yo comentaba eso porque como dices sí. que, que Clara, Epi eh, eh, pianista, pois outro outro pianista outro máis pianista ese, ese que temos en venta nada máis. Si <risas> sí, home, Pablo é unha persoa que Aí, bueno, perdón, perdón, Pablo, como dicía, <risas> démeme que disculpar, como dicía, como era Paco Rabal. Ah. No, sea Era Paco Ravade, é venido a hablar de mi libro, non era ese es, Paco Ravade. sí, sí. Pois, sí. <risas> pues, efectivamente, he venido a hablar de mis trabajos. <risas> no, pero si sí, falamos de, de Sabela. Sabela é unha pianista maravillosa. Eu conheço a Sabela como acordeonista uh -huh. e ademais ten un xeito de tocar que que se escapa de esa idea de esa idea tabernaria do, do acordeón, non, de repente sí, sí. trabaja con ritmo y un es un es que eu sempre fui un pouco reticente a meter acordeón uh -huh. bueno, pues na música que eu facía, porque me podía levar algo que un, a un universo que se cara no me interesaba demasiado, pero claro, empecé con Sadela É unha pasada, porque de repente se acopla perfectamente a toda esta loucura que podo facer eu, que igual suena a rock, pode soar a pop, que é algo máis blues, e ela, pois, acoplase perfectamente. E o día que descubrí como tocava o piano, se dicía, neninha. Sí. Neninha, nunca me deixe, nunca me abandones, por favor, non? Sí, sí. E logo, claro, ainda por riba xa eh, coa banda, eh, neste último disco, bueno, pois, pues, eh, está... Ese maravilloso, ese maravilloso tempo pandémico que pasamos todos e todas e que agora parece que esquecimos uh -huh. e que nos ajudou a todos a ser moitísimo, millas persoas super, uh -huh. super empáticos coa xente do noso redor uh -huh. pois a nos tamén nos, deu, tamén nos deu de fronte, non? porque de facto, teñamos pensado sacar este disco pois cando empezou o tema da pandemia cando, iba, cando chegou a merda esa da pandemia non? era cando teñamos pensado sacar houve que paralizarlo todo ou que reformar a banda, porque, bueno, pues, que a xente, bueno, pues, ten as súas vidas, e eh, isto foi, bueno, foi duro que vos vou contar, pois foi en todos os lados, non? Sí, sí. E eh, cando arrancamos e empezamos a somar a cabeciña pois, de repente, pois, eh, por medio de esa vela, Eh, aparece Rafotero no mm. Novaixo, que, un, mm. que curiosamente un guitarrista impresionante. Electric. E eu xa lle decía, bueno, Rafa, apetece? Che, ah, oh, sí, me apetece moitísimo. Un amigo aquí tamén do Grobe, mm -hmm. eh, e dice, apeteceme moitísimo. E dice, bueno, sei consciente que vou estar tocando a guitarra diante tú. <risas> Carai. <risas> e dice, bueno, sobrelevarei, non? Vale, E vale. eh, logo de batera, o batería é Adrián, Adrián Ríos, un compañero actor tamén que da zona do Morrazo e que e de repente foi como que o grupo colleu aí una, un punch pra diante xeñal hai como ganas de facer cousas e sí, sí. bueno, y estamos no mundo no que, que estamos eh, bueno. ale, Alegramos moito eh, darlle parabéns a todo ese equipazo que tens que, por certo, ti dices ou vos decides na vosa páxina que mañan poderías de ser lesión o, o, por, por que non soñar lesión, ¿no? si, claro. si sí, sí. Eso, unha lesión, quero decir que que podía desaumentar a cantidade de, de, de, de participantes, non? Sí, sí. Digamos que no momento, no momento en, que, en que en que alguén se suma ás filas dun grupo uh -huh. eh, se cadra non, non como integrante propio de, de, de, de levar un instrumento, sino acompañando nos concertos, sí. uh -huh. eh, cantando as cancións coa xente do grupo, para min, min eso é como cando no fútbol se fala do do outro espectador que é o público ou outro xogador que é o público mm, eh... para min teño, teño clarísimo nesta, neste, neste mundo no que nos movemos do, da música e por suposto do teatro non? Mm -hmm. eh, o público é un, é un membro máis do, do, do, do, que, está, do que está traballando, por iso diu mañá podemos ser de xión non? Claro que porque, esa, porque mañá podemos ser tres persoas ou tres persoas cantando estas cancións ou simplemente acompañando, non, nas eh. na, na, no, no, no, no ciclo vital, non desta de desta de, de historia que factoría de subsistencia, non? Que por certo tamén hai unha páxina que tendes que se titula así, factoriadesubsistencia.com, non? Exactamente. Exactamente. Sí, si sí, sí, foi unha unha páxina que ademais foi eh, creada por Xosé Lameiras, que era que era o compañeiro que tocaba antes a, a batería sí. eh, cando antes de entrar nesse momento maravilloso da pandemia. Sí. Eh un diseñador gráfico impresionante da zona de Ourense uh -huh. eh foi que o eh, que montou toda esta página que agora estou mantendo isto claro renovando Muy con bueno, bueno pois pues, con todas as novidades teño que poñela teño que poñelo o día de feito sí. porque to, estou falando con vos y me, estou falando con vos e me estou dando conta que non me estou falando nada dos adiantes eh, discográficos que estou sacando en claro, falta, falta cheio colgando claro que sí claro. Claro, colgando e sí, sí, sí, sí. os outros dos que, que, que teño porque a miña idea é eh, antes de presentar o CD por físico polo teu amor si está polo teu amor o, ¿no? eh, sí, eh, o primeiro tema que se presentou foi de Non Quero Ser Feliz, que o que sou... Mm -hmm. non, non sou antes, perdón. No, son, non, antes feliz, que foi, que foi, foi colgando, sí. O, foi o de colgando. Sempre. Con Non Quero Ser Feliz, eh, fixose un traballo, un videoclip maravilloso, mm -hmm. eh, que fixou... Un... Joder, o que son as cousas? Que fixou un, un amigo que o cantante dun grupo mítico da zona Gomorrazo. Uh -huh. O grupo é Astarot un, un grupo dos criterios. 80, ainda aí pouco, celebraron os 40 anos, non sei se era 83. Sí, <risa> era 83, claro. Pois é este é o cantante, non é o cantante original do grupo, é o primeiro cantante, e este eh, Juan Juan Antepaso é unha pasada porque é un é un creador, é un creador bibliográfico brutal. E de repente Pues montamos, bueno, montou este videoclip de Non quero ser feliz que, vamos, ver unha auténtica delicia, non? E, uh -huh. bueno, eu creo que un poquiño que falábamos ao principio desta conversa que, que é certo que estamos nun momento no que no que as redes son moi importantes uh -huh. as veces pensamos esa mítica frase que eu penso eu son dos 67 non? eu son así nos 67 uh -huh. eu creo que desde que teño o uso de razón musical quando che empezaron a, a, a gustar os Vites ou o Rolling, que no meu caso a mí me gustaban os Vites e o Rolling, a mí me ¿no? no. no. Que por un tiempo gustaban meus Sex Pistols, yo mismo tempo Supertramp. Había cosas que no me gustaban, y es que no me gustaban, no me gustaban, pero había cosas que me gustaban. Y desde el principio o uh -huh. rock está morrendo, ¿no? La sí. música, uh -huh. o concepto de rock and roll de de de guitarra baixo batera en riba dun escenario un tipo saltando dun lado para outro uh -huh. eh, como que estaba morrendo desde sempre hmm. eu creo que non, non, non, non, que non dá morto non dá morto claro que non Mira, hai, hai, é certo que agora hai moitas eh, cousas eh, aí pois moita bueno pois hai outra moi alternativas ¿no? eh, moitas alternativas pero pero claro, a claro. música sigue sendo música o sea que a música efectivamente segue sendo música oh. e incluso eu penso que temos que que abrirás tenemos que abrir as miras mm. vamos a ver eu son grito son punk, eh, punky vende de sempre mm -hmm. pero si, si de repente non me permitir abrir las miras eu non non permitiría que entrara en mí, por exemplo música a nivel internacional mm. de pe wow. mode que era una música absolutamente electrónica pues non permitiría no me permitiría coñecer a de pe mode mm. o ou a u que de repente a xente do rock and roll, a xente máis brava do rock and roll, pois pues como que son grupos que teñen de lado, non? Sí, sí, sí. Pois pues teñen cousas maravillosas. Claro. Pois, pues, por exemplo, hoxendía, falando xa de cousas galegas, pois pues non me permitiría coñecer a, a Grande Amore. Grande amor pode ser unha persoa que gusta ou non gusta, pero fai música. Aí, saíron... aí... Claro, cando saen os x estamos, aí estamos, estamos, Cando saen os pois podo vos asegurar, asegurar que os meus pais eran dos que decían quítame esa merda do sí. tocadiscos. Sí, sí. claro. sí, sí. Cando sin esta nota sacamos o primeiro disco, era iso, na casa dun colega, cando estábamos no instituto escoitando, uh, agora que non se escoita ninguém é que non me escoita meu fillo, fanando as clases, <risa> estábamos latando as clases, estábamos na casa dun amigo escoitando quando se con aquí con todas aquelas eh, o primeiro disco de siniestro como aquelas siniestro y letras todas horcados mueren en palmaro sí. bueno y pues la amiga de anaido meu colega estamos ali na súa casa atro... acordo perfectamente estábamos en cou y entra aina na habitación na, na que teníamos que estar no instituto y de que estáis haciendo aquí no es que es que o oh, profe non veo y de repente aproveitamos para vida aquí para escoitar un disco que comprou celes que tal Intencional, ah, vale, moi ben. E antes de marchar da habitación quedas escoitando unha destas de barbaridades e tan tan siniestro, que tengo que escuchar moi ben ese diso. Caniza no, caníba. Caniz <risa> e caníba. Caniz Pero é <caníbal. risa> <Pero, risa> música tamén. Eu penso que hai que estar absolutamente aberto. Claro, sí, claro. Sí. Señor, sí. O mellor non me interesa, non me interesa usar o autotune para cantar. Non, seguramente non. Pero bueno, tampouco vou ser Já foi uma experiencia lo que son. Eh? Eh, sí, si, joder, foi moi talibán. Eu tive unha temporada onde de repente non admitía un grupo galego que non cantase en galego. Pero hasta o punto, hasta o punto de que, bueno, había grupos de un grupo dun grupo nos 80, s nos 90 que cantaban en inglés e eu estaba absolutamente Eh, hemos sí. pues tocar, no me voy a dar nombres voy ¿vale? a, a tocar tal grupo ah, dió, la, la sí. en inglés, ¿eh? inglés. Hasta, hasta que un día me di cuenta también de una cosa si quieres cantar en galego, canta en galego es, mar, es maravilloso porque mm. es maravilloso joder. pero eu quería irme con siniestro y con golpes bajos sí. Sí, y, claro, y de repente dicen para mí joder, no un, decía una palabra en galego ah pero musicalmente era unha pasada, a mí me encheronme absolutamente. E claro. cando digo este tema da, da talibani, do, do talibanismo, era que na época de coros e danzas tivemos un momento, Ay. no 88 hasta o 90 algo, que estábamos con ese rollo de, de que casi, vamos, casi ni, ni, ni, ni mirábamos para unha carátula dun disco uh -huh. de alguén galego que non cantase en galego. En galego, hasta sí. Que sí. Repente, hasta que de un momento tamén dís, bueno e música, música o meu de respoixo estás escoitando un tema en inglés si non pasa nada sí. bueno, pois mira eu quero cantar en galego e canto en galego, xa está e parece un idioma maravilloso claro. Teño suponho que vos tamén tereis escoitado miles de veces que o inglés é o idioma do rock and roll porque ah, si sí. usa monosílabos que son moito máis oclusivo, moito máis que merdas <risas> o galego é maravilloso pero o rock and roll sí, tanto que si sí. Claro. E xa está, non se gusta, pois non se gusta Non pasa nada O que interese é comunicar Que, que a música enténdese de qualquer maneira Hasta sin, sin letra Quere decirse que o que importa é comunicar e si, e si comunicas con, con, con eses instrumentos Que vos tendes Que, que acabo, acabas de decir Que poden participar moitos decir que, que non desbotades nun momento determinado Que aparece aí un violín ou un saxo Non? bueno, me están as portas abertas Por sempre que se acople perfectamente claro que sí, claro <ríe> sí, que sí. pero esto, mira, en prosidanzas acordame que estábamos tan aparte foi un momento, penso que foi cando de repente nos dimos conta de que se de mm. que esas... entendedeme cando falo de talibanismo ¿vale? de esa cerrazón cerrarse unha cousa sola sí, sí, sí. efectivamente e de repente, pues acordame que fixéramos un tema porque decíamos, joder Non me apetece facelo en inglés porque tampouco domino inglés, nin en francés, e fixéramos un tema en ruso. Un ruso, entre ese mí, é algo que me resulta moi gracioso. É un tema que, bueno, un tema que está no segundo disco de coro e danzas. Uh -huh. eh, e a letra dicía Slova Prestiani Paroski, aí me acorro iso porque tivero que aprender para poder cantalo. Por unha amiga, por Marisa Sorto, unha gran compañeira actriz que morreu aí aí xa uh -huh. aí xa anos, a finais dos 90 unha tía maravillosa, unha grisaza mm. brutal, e que estivera en Rusia, estivera en Rusia, e, oi, cando volveu de Rusia, e, Marisa, vem pra cá, quero que me... Pois pues, a xente... E foi a que me deu esa traducción. E a xente, cando tocábamos o tema, falo nos 90, non? A xente chegabase e tal, e dicía, joder... E este tema, en que cantabas en ruso? E uh -huh. dixen, hostia, cantabas en ruso e tal. E por que non cantabas en inglés? Porque cantamos en ruso. Vale, ah, vale, vale, xeñal. E de, de que trata a letra? a letra dicía, este tema está cantado en ruso. Pois pues xa ves, o que, importa, o que importaba era a música, lóxicamente, a, tra, a, a comunicación é o que fai falta. É, Jos, absolutamente. Xosito, que te agradecemos moitísimo a participación túa de hoxe, eh, vamos a despedirte sí. con música e eh, eh, desecharte todo o millor. Eso. Xa temos o teu contacto, eh, en outro momento te incomodaremos no te para que nos Eso. fales da, e, das novidades que teis, que, que ten desprezidas. Tens que perdoar que son moi brazas. Non, non, xa non o dirán. Acabo de dar conta que son o antítesis do xogador de fútbol non te preocupes que os nosos ointes xa nos dirán os nosos ointes xa, nos xa nos dirán ai, volvete a chamar a este ou... O... nem se vos ocorre que non vos deixou nem falar a vos a ver o que, a ver o que din moitísimas gracias e estamos, estamos abertísimos a... de feito eh, eh, perdóname eh, teño aí dous puntos para moitas veces perdemos o cu os que dimos Na periferia, a que a, a, a, a periferia porque non vives no centro, vale, que vivir na periferia é maravilloso. <risas> cando, cando, estás na periferia, xente como que perde o cu moitas veces por chegar a Madrid. é verdadeiramente maravilloso. Sí. Eu podo vos asegurar que eu perdo o cu, bueno, perdo o cu, xa non perdes o cu, en perdes, pero teño un en moito o mercado <risas> eh, portugués. Ah, lado muy de, ben, moi ben E o sí, sí. catalán, porque teño moitos amigos Que viven en, en Cataluña E eu teño aí en mente De feito estivo a pique de sair Unha eh, xira en acústico Por determinados locais para dua, O sea, indo eh, sadela e eu, ¿no? Uh -huh, uh -huh. non? Sair, no final non puido sair, non? Pero é uh -huh. unha cosa que teño aí en mente Si pues, en algún momento sai algo Agardamos ti Agardamoste pois, e eh, xa nos xa, xa nos dirá se hai algun novidade. Eh, de, Despedidmo-ste con música e agradecémosche moitísimo a conversa de hoxe. Mm. A, xa che Moitísima mandaremos o, o audio o áudio disto. Moitas moitísimas grazas. En Para humillarme, mandádemo <risas> para humillarme. <risas> <risas> Dovocapas que son. Dame no. nada. <risas> Un aperta grande. unha aperta moi grande, moitísimas grazas a vos. Vai chegando. Va chegando este aire irrespirable, obstruindo o pensamento pra que cales. Importante que te quedes recluido. Non queremos pasear osforado niño. No. Non podes ver. Non podes ver a cabeza diante dos pés. A cachola no seu sitio está moi ben. Que cara lle estarás día e matinando. Bueno, Xulio, e máis Fernando, o programa Galegos Novais, pois deu o seu fin de poroxe. Xa non dá máis de xim, queridos leintes, um, ata vinteiro xoves a mesma hora, que teñen unha feliz semana. E, Fernando, gracias por estar aí connosco. E, vamos deixar o blog do correo electrónico... Que, o bloque galegocos novais.bloques.com e o correo electrónico é eh, galegos arroba gmail.com así que amigas amigos pois unha aperta moi forte e a ser felices e que noites sexo o vosso descanso e arrúa a vossa liberdade non pode ser, no ser queíe te diga antere se mete porque non sabemos que Están vomitando Por las ruas O hay un me colgando Colgando Colgando dos tres Colgando Colgando dos P's do reverso.